Вона не могла їх залишити. Ванька оболівала не лише за свою картоплю. Вона оболівала за картоплю взагалі. За ідеальну картоплю. За ідею картоплі. На зворотній дорозі ми зупинялися з вітрами біля ставу. І Ванька висипала їх у міст, що вже якраз пустив сік у воду. «А, ти хочеш їх утопити?» кричала я. «Мудро, але як потім у цій воді плавати?» Ванька не переймалася такими дурницями. За все її життя... Я жодного разу не бачила Ваньку в купальнику. Сумніваюся, що вона коли-небудь заходила у річку. З іншою метою, аніж помитись. Радощі плавання, як і радощі інших видів легкої атлетики, їй були невідомими. На жаль, колорадські жуки у воді не топляться, ось з гіркотою відповідала Ванька. Усі живі істоти від народження вміють плавати, крім людей. Я не вмію. І тут, ніби на підтвердження її слів, це сталося. Стадо колгоспних корів? Ні, табун, а не стадо. З пагорбів почав збігатись до води на водопії. Корови бігли галопом, як справжні бойові коні. З-під їхніх копит на всі біч розліталась трава, пилюка й оводи. Корови ревли і деколи навіть і ржали. Їм дуже хотілось пити, я це бачила. Одного ковтка не вистачить. Корови хотіли поглинути всю воду зараз. Весь став. Розчинитись в ньому, вібрати його у своє пообіднє молоко. Вони забігли уста спочатку по коліна, потім по шию, відірвалися від наги і поплили. Дуже міло, по собачому. Ніхто їх не гнав, ніхто не примушував їх плести. Вони самі. Невдовзі коров'ячі голови зайняли всю ставкову поверхню. Рухались повільно, але впевнено. Вийшли на протилежному березі, обтрусилися і... Гусачком рушили у приємну прохолоду колгоспних стаєнь. Нащо ж тоді, питала я Ваньку, ти кинула колорадських жуків у став, якщо вони все одно виплевуть і повернуться на картоплю? Ванька не відповідала, але я і так знаю, на що вона це зробила. На зло, щоб колорадським жукам було не так дуже добре. Батарея Муравйова Розділ перший Що, де, коли Тоді любили вимикати гарячу воду і світло. Світло вимикали з п'ятої до сьомої вечора, або з шостої до восьмої, пізньої осені, взимку і ранньої весни. Світло вимикали раптово, в найнесподіваніший момент. Воно згасало в електричних лампах, як надія, тоді – коли якраз найбільше було потрібним, рівно у визначений час. Кожного разу я сподівалася, що цього разу, саме сьогодні, вимкнути світло забудуть, або той, хто мав би це зробити, страшно нап'ється, або подобріє, або помре. Таке цілком реально могло би статися, адже півкраїни поринало у темі якраз тоді, коли по телевізору транслювали найцікавіші мексиканські серіали «Що, де, коли», Поле чудес із Владиславом Лістівим. Як тільки в квартирі ставало темно, мама з татом втягались на диван. Вони перетворювалися на сліпих корей, нічого не робили, нічого не хотіли, лежали в темряві на дивані і тихо між собою розмовляли. Темрява паралізовувала їх. Дяга запалювала всі свічки, які лише були в хаті, і, обклавшись ними, ховалась на кухні. В цей паралізований час мене підривало Нагально щось майструвати, ліпити, клеїти, вишивати, плести, малювати, писати. А коли тортури темрявою наброжались до кінця, я сиділа у вікні, щоб не пропустити момент раптового загоряння вікон у будинку навпроти. Кожного разу це було справжнім святом. А вогники запалювались одночасно, ніби на новорічній ялинці. Відразу ставало затишно. Люди гожевали, метушились, кидались дивитися телевізор, вгадували – що сталося з головними героями серіалу за той час, поки не було електрики? Як вони зітхали? Скільки дітей втратили і скільки відшукали? Гарячу воду вимикали частіше, надовше і без графіку. Коли заманеться? Ставалось так, що гарячу воду завжди вимикали якраз тоді, коли я залізала у ванну погрітись. Тільки залізу, води вже нема. Тільки вилізу, вода з'являється. Якось я голою сиділа у ванні і чекала, коли вода з'явиться знову. Сиділа дві години на зло, щоб розірвати магічне коло залежності моєї присутності у ванні і відсутності гарячої води у трубах. Вода так і не з'явилась. «Ти що, голодна на ту воду?» – казала мама.